Martin, ah. kan du lova mig en sak? Vadå? Vi ska ju in och intervjua med Oahangren nu. Mm. Kan du snälla lova mig att du inte försöker göra någon slags imitation av hennes brorsa, Felix? Du menar eh, Dan Beckman, den kulturella reporten? Precis. Varför inte? Han gör pratar inte väl det. lite så här? Eller, eller som Så alltså Så Du kanske. gör ju liksom inte ens någon bra imitation. Är, är du säker på det? Jag tycker ju att det är roligt att imitera. Bara lova att inte göra det. Okej då, till lilla poddhora. Martin. Don't tell välkomna till avsnitt 24 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet i Ystad. Ett företag som har specialiserat sig på att erbjuda samtalsterapi för just bonusfamiljer. Och vill ni få tag på dem så är det på www.familjetradet.com Och expert där är Stina Pettersson, kom. Vadå kom? Jag tänkte att vi skulle lämna över till varandra så kom. Mäh. Mm. Det blir jätteknäppt. Varför ska vi göra det helt plötsligt? Jag vet inte. Men vi, vi kan strunta i det. Kom. Jag tycker att vi kör Stina Svarar. Just direkt. det. Våra speciella inslag. Ja. Det gör vi. Stina Svarar. Ett samarbete med familjetälet. Veckans fråga är. Jag känner en konstig ensamhetskänsla när min partner inte älskar mina barn som jag gör. Och visar värsta att det inte uppskattar min partner som jag det känns så konstigt att vara den som älskar båda mina barn och min partner innerligt medan det bara är på typ på sin höjd artiga med varandra. Att känna en ensamhet känns i en relation är svårt. I många bonusfamiljer hamnar i en längtan efter en familj liknande en kärnfamilj där alla älskar varandra och så ser det inte ut i en bonusfamilj. Relationer är inte givna från början utan här får man arbeta på sina relationer på ett annat sätt. Och det är viktigt att vara medveten om att det tar tid och att inte ha förväntningar på att alla måste älska varandra. Det kan faktiskt vara så att det aldrig kommer att göra det. Men finns det något sätt som du tror att din partner och dina barn kan möta varandra på och bygga sin relation? Det kan vara att de gör någonting själva tillsammans där du inte är med. Din partner kan ju fråga dina barn om det finns någonting som de vill göra så att de kan bestämma dig själva. Och prata också med din partner om vilken roll hem vill ha till dina barn och vilken roll du vill att hen ska ha. Att bygga relationer ligger faktiskt på den vuxna ansvar och inte på barnen. Det är viktigt att tänka på att inte lägga det på barnet så det blir en belastning för dem. Så prata med din partner kring vad du önskar och fråga vilken roll din partner vill ha. Fundera på om det finns någonting som din partner vill göra tillsammans med dina barn. Och var uppmärksam på att inte blir en svärfruka mellan din partner och dina barn och ge barnen egen tid tillsammans med dig också. Jag önskar dig och din begrundsfamilj. Lycka till! Stina Saraj! Tack Stina! Och Stina kan du höra varje avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman? Ja, hon kommer tillbaka nästa vecka. Och det är vi med. Men just nu ska vi köra hem till veckan. Ja, det har ju varit en barnlös vecka men vi har ju träffat nästan alla barnen tror jag. Vi hade ju heller en dag längre. Måndag, där, ja. Måndag. Det var lite mysigt att bara ha heller mm, Det var länge sedan Och sen på tisdagen så bröt ju den stora Martin to the rescue dagen Ja det var ut. lite olika krisuttryckningar Vad jag minns ja Det var en saxofonräm som gick sönder Ja så det var lite skjutsning mitt i jobbet Och sen var det ett så här Hjälp jag har matteprov Ja jag fick ett eh, sms plötsligt Ett SOS sms <laughs> Ja det var det faktiskt Saga hade inte fått reda på att det var matteprov eftersom hon var bortrest. Det kan och sen vara var det så att låg. hon sov också. <laughs> man vet aldrig Nej, de sa det, men... Och att matteboken var försvunnen också, tror jag. Ja, I alla fall så hade du lite Mattesessioner. Ja, och det kommer fortsätta i nästa vecka, plugget. Och sen hade ju pappa Anders bil havererat. Har det varit något med växellådan, tror jag. Så att du behövde husa lyckesmusikinstrument. Ja. ja, det händer alltid saker i bonusfamiljen. På onsdagen hade ju vår lilla poddbebis ett litet jubileum. Ja, det var väl fem månader som det fyllde. Fantastiskt. Mm. Den har ju utvecklats enormt mycket snabbare än jag hade trott. <laughs> Inormt mycket snabbare än en människa, trodde jag du skulle säga. Ja, ja, jag vet inte om vi ska dra den parallellen. I och sig kallar vi den för vår lilla poddbebis. Ja, men, den, men det är, den är ingen människa. att jämföra. Ja, jag tänkte ju, ja, men vi kör ett år. Mm. Och så är vi glada om det är typ en människa som här. <laughs> Vem skulle det vara? kanske din mamma. Ja, hon har ju lyssnat faktiskt. Eller min att, mamma. Ja. ja. Vi får ordna det tekniska så att dina föräldrar kan lyssna också. De har lyssnat. Ja, via datorn. Nej, via min telefon. Ja, just det. Just det. Eh, ja, men det är ju kul att det går så bra. Eh, apropå kvinnor så har vi ju varit i Halmstad och det finns det bara på, kvinnor. Ja, det kändes så i alla fall i, i teatern. Det var en överfylld teater. Ja, 900 kvinnor. pers och nästan bara kvinnor kändes som. Några gubbar. Ja, och jag kändes som att jag var yngst av alla män Du inbillade dig bara att du var yngst. Men jag var bland de yngre i alla fall. Du var bland de <laughs> få männen. Ja, ja, det var i alla fall en kväll för boken som anordnades av Hallandsposten, våran systertidning. Ja, och vi var ju där för att vi skulle intervjua Moa. Ja, hon var uppe tidigt på scen och sen så var det ju även Tina Nordström-kocken. Hon var ju väldigt energetic Ja, hon hade en ny kokbok. Och som, som en berättade. skånsk kokerska slash Duracellkanin. Duracellkanin, ja. ja det. Inte något var... med att koka kaniner och så. i Nej. Förbindelse. <laughs> Nej. Men väldigt trevlig. Ja. Sen var det ju den lokala, eller i alla fall tidigare Halmstadborn, Ann-Marie. Du kommer inte kunna uttala hennes särskilt. Checkline. Det var ganska bra. Något sånt. Norskt. Hon har skrivit om sjukhuset där hon tidigare jobbade. Mm. Och ingen i Halmstad vågar gå till sjukhuset längre. Nej. Miguel Axelsson var aktuell med en ny bok ja, och så avslutades det med Bodil Jönsson, professor emerita från Lunds universitet. Heter det när man inte längre är professor har jag lärt mig. Hon var cool tycker jag. Ja, hade många tankar om tid och arbetsliv och eh, att man inte ska leva i nuet för jag, nuet ja, har ju den varit. Det är så många som nu för sig inte säger att man ska leva i nuet ja. hon vänder på allting. Ja, så man ska ju leva så att man har lite ställtid till framtiden inte låna av nuet eller vad var, nej, inte låna av framtiden. Ingen negativ ränta och... Ja, det var mycket intressant det ja, som man kan tänka och smart. analysera. Smarta människor och speciellt smarta kvinnor. Och så gjorde vi intervjun med eh, Moa Hangren som ni snart ska få eh, höra här i podden. Mm. Jag är ju inne i min första jobbhelg nu på det nya schemat. Ja. Och jag hängde med dig lite på jobbet där. Ja, vi var på biblioteket där de firade Arkivens dag för 19-året. Alltid den 11 november varje år. Ja, och Temat det i år var synd och skam. Synd och skam, så vi hörde en föreläsning om barn där det är fader okänd, hur det var förr i tiden. Och det var någon pappa som faktiskt adopterade sina bonusbarn. Nej, men jag vet inte om det blev bara för att han gifte sig med mamman så blev barnen automatiskt hans barn. Ja, jag tror de hade väl två biologiska men den äldsta systern som kom med där hade en, en fader okänd och då begärde han att få adoptera Anna-Greta. Det, det detta... kanske var din förfader. Jag vet inte, det hade ju varit roligt. Detta var tidigt 1900-tal, tror jag. Mm. Ehm, och så hittade jag ju faktiskt en syssling när jag var nere och sökte hos släkt forskarna i källaren. Ja, det lät lite roligt för att du sa till mig att jag hittat en syssling i källaren. och <laughs> jag, Jesus, <laughs> vad läskigt. Ja, han var Sitta, i han är i Småland. Eh, han är med i bondesökefru. Mm. Och hans mamma är då min kusin och hans mormor var stora syster till min farfar. Bertha hette hon. Bertha. Och Harald hette min farfar. Och då hittar jag deras föräldrar. Gustav och Julia födda 1870. Och nu somnade jättemånga av Men våra Släktforskning lyssnare, är faktiskt rätt intressant. Du är faktiskt rätt gammal. Ja, visst. Bara gamla människor säger saker som. Släktforskning är faktiskt rätt intressant. Mm. Men Arkivens dag, sen har vi väl. Ja, vi har farsdag. Nu på söndag, ja. Nu på söndag som är idag. Ja, eller igår för de som lyssnar på måndag. Ja, ah. nu är vi tidigare i framtiden och. I bakstiden. Hur <laughs> led är tiden? Farsdag. vi har ju faktiskt infört bonusfarsdag. Ja, det är väl på, på tiden att det blir en bonuspappans dag och en bonusmammans dag också. Ja, bonusföräldrarnas dag kommer ja. vi att fira den 29 december. Dagen varför då? efter värnlösa barnsdag. Ja, men varför firar just vi den 29 december, Martin? Ja, det var ju då jag träffade henne för första gången. Precis. Så vi hoppas att hon ska min blivande bli blivande bonusdotter. Ja, det visste vi inte då. Nej. Ja, nu är det väl dags att slå igång den efterlängtade intervjun med Moa Hengri? Äntligen. Mm. Vi har sett fram emot att intervjua Moa Hengri ända sedan vi såg TV-serien, tror jag. Ja, hon är ju mamma till den TV-serien. Bonusfamiljen. Vad <laughs> det blev ja, har varit med sen på idéstadiet och även skrivit manus Och skrivit den här boken, Fältguide Lyftarens <guide> till galaxen <lifters> Fältguide för bonusfamiljen Den pratar vi lite om också Här kommer intervjun Hej och välkommen till podden Moa Tack så mycket, kul att vara här Ja och här är ju Halmstad ...på ett hotell... Mm. ...men vi har varit på teatern... ...på en kväll för boken... Mm. ...och du har pratat om din allra... ...senaste bok Tjockdrottningen... Precis. Ja. Hur, hur och var lite bonusfamiljen. Ja, precis. Det, det blev ju som en intervju på scenen. Ja. Även ja. Vi var väldigt glada över att bonusfamiljen kom med. Ja. Hur tycker du att kvällen har varit? Eh, jag tycker det har varit en jättebra kväll. Jag måste säga, det var ju väldigt stor publik. Eh, över ni... 700, tror jag. Det var 900 till och med. Ja, så var det helt fullsatt. Och sen var det, tycker jag, en väldigt fin stämning i den här äm, gamla, fina, anrika teatern med... mm. Med, ja, men Det var, kändes som det var lätt att få kontakt med publiken mm. Så det var roligt och eh, väldigt väl arrangerat ah, Intressanta kollegor också Ja, I, jätteroliga eh, författare Väldigt bred, eh, precis Mat, Tina och Bodil Jönsson och Majul Gullaxesson Och, och Ann-Marie ja, ja precis, det var en ja. härlig blandning ja. Sen vill vi ju gärna tala lite om eh, både tv-serien som har vunnit Kristallen Och var det ytterligare något pris nyligen tror jag Ja, vi fick pris i veckan nu faktiskt på eh, TV-akademin Klubb 100. Just det. En, en, ja, den, har, den här föreningen, eller här akademin då, har funnits sedan 1966. Då Klubb först. 100, vad innebär det då? Det innebär att de har 100 kamerarör. Så att varje år så delar de ut ett då som skrivas upp i en, en priskorridor på SVT som de tycker har... Liksom e-public service ah, så häftigt. det är en, en, en den här akademin då ja, burmar för public ah. service och brinner för det och, så det är ett väldigt fint pris kvalitetsstämpel ja, precis. Mm. Så vi, vi kände oss väldigt hedrade för att få det så det var jättekul mm. så var det någonting på Riagalan ja precis, Riagalan fick vi också för bästa idén bästa idén, bästa idén ja. ja så att, nej, det har ju varit hur kom ni på, på idén då? vi kom på den, det var faktiskt jag och Klara som... Vi pratade väldigt mycket om bonusfamiljen- och mm. våra liksom olika problem och sådär. Eh, och eh, parallellt med det gick Klara en utbildning. Utbildade sig till psykoterapeut. Ja, vi ska och, träffa Klara. Ja, vi, vi... just det. det är ju ja. ja, min svägerska ja, precis. Ja. Och under den här utbildningen så, så, så kände hon... Då, då träffade hon just många bonuspar också. Så det var en, Och så kom hon hem och bara sa... Det, det här är ju så bra dramatik. Vi borde ju göra en tv-serie. <skratt> och borde jag feel, liksom, ja, varför har jag inget tänkt på det? <skratt> <skratt> så att där började och sen började vi utveckla den och höll på med att utveckla idén i kanske drygt ett år. Det tog nästan två år innan det liksom kom igång. Så vi höll på länge att skapa serien och karaktärerna. Och mm. Du fick en fråga på scen om det var skruvat, men kan man säga ändå att det finns en, ett, något mått av förhöjd verklighet eller är, är det hämtat mycket från era egna um. liv eller kompisars berättelser? Alltså jag tycker ju på riktigt alltså det blir mycket skratt kring det och det mm. förstår jag, men ja. jag tycker ju på riktigt att eh, verkligheten är mer skruvad ja. än serien. Ja. <laughs> men alla sen, de här människorna finns men ja, kanske inte sen är det klart i samma att, familj. Nej precis, absolut inte samma familj men alla som har varit med i manusgruppen har på något sätt antingen varit bonusbarn själva, vuxit upp som bonusbarn mm. eller eh, lever i Så Alla har ju, det ju på något sätt tryckt in stoff för den här serien. Och sen blir det ju fiktion. Man blandar upp det. Så att, det är ju inga verkliga figurer. Men, men, men jag tycker verk, alltså, jag tycker absolut att verkligheten är mer skruvad. Och att man nästan måste ta ner vissa saker. För nej men det där skulle inte kännas realistiskt. Nej, nej. Sen är det klart att karaktärerna är ju... Tydliga, tydliga ja. och ja, men, kanske som Martin som då är väldigt bitter men tittar man på verkligheten så finns han ju där ute ja, ja. och även det, verkligheten är Martin väldigt bra. <laughs> ja. det, det var ju speciellt för mig att se serien och att... att vi fastnade ju för den, vi tittade ju på den innan den sändes. På klicksor ja. på, ja, på, ja. på Journalistinloggning ja, ja, som ja, det, vi det såg kul. alla tio avsnitten. Ja. Och sen blev det ju att jag skrev en krönika som mm. avslutades med ett friri. Mm. Eh, vad fantastiskt. den ligger oss extra varmt om hjärtat. Ja, det känns <laughs> serien. ju roligt. Ja. Um, hur har du, om du beskriver mm. din egen bonusfamilj, vad består mm. den av? Eh, den består av, jag har då min son Max som är 21 år som numera... Han har flyttat hemifrån för två år sedan. Mm. Och sen min bonus son Ville som är 26 som också har flyttat hemifrån. Och sen har vi då Nelly som är 15 och Leia 11. De bor varannan vecka hos oss. Och sen har jag och Thomas ett gemensamt sladdbarn, Berra. En mm. fransk bulldog. Berra. <laughs> som, ja, är tre, är som är tre år. Ja, just det. <laughs> ja, ja, ja. Det blev ett, en hund för oss. Så det är liksom vår lilla sladd som vi körlar. Ja. <laughs> eh, din mans barn, har de samma mm. mamma eller är det flera? Eh, nej, de har två, det är två olika mammor. Så Ville har en mamma då, så, och eh, Leia och Nelly har samma mamma. Ville hade han flyttat hemifrån? Han, ja, han, hade flyttat, han flyttade i princip hemifrån- när vi träffades faktiskt. Ja. Så att vi, vi har aldrig bott ihop- men däremot har vi ju fått en väldigt fin kontakt. Mm. Och um, um, vi försöker liksom dra ihop alla- mm. i och med att Max har bodde många år med, med Leonelli- så mm. är ju de, de är ju som syskon. Ja. Så, så, att de, så att vi försöker vara bra på det- och dra ihop lite familjemiddagar. Så att de ska... Men det var väl lite speciellt det där- att ni eh, var särbo ett tag- mm. och sen flyttade ihop igen. Mm. Det känns som att mm. många- som mm. väl tar det steget- kanske mm. inte lyckas hålla ihop relationen. Mm. Mm. Nej, men precis. Och det där är ju verkligen- en av mina käpphästar- att våga prova lite- andra modeller- och inte stirra sig blind på det här. Jag tror att det, Som jag har förstått det- så är det många som kanske tycker- att det är jobbigt att bo ihop- som bonusfamilj- men är liksom skrämda av tanken på- att flytta isär, att det skulle vara ett misslyckande- mm. eller att då är man ingen riktig familj. Så, så jag menar ju att- det, jag tror att, att när det gäller bonusfamiljen- så, så måste man utgå... Det de, de ser så olika ut. Och, och det passar inte alla att bo ihop. Och då kan man... För, tycker jag ska, att det är liksom, man ska inte vara så rädd för att testa... Lite... Eh, vad ska man säga? Okonventionella, okonventionella varianter. Eh, utan att det behöver vara ett misslyckande. Eller... Det var någon jag intervjuade som också var så här och jag känner vi borde flytta ihop liksom, Annars det finns en press Jag Ja en press på att flytta ihop mm. för, för att man har det här som hårt i ryggmärgen Att först då är man en riktig familj man, man vill likna en kärnfamilj Ja man vill likna en kärnfamilj mm. Och det, där tror jag många liksom eh, Ja, det där är... ta sig lite vatten över ja, huvudet kanske precis, nästan, eller precis. att det blir för tidigt Ja, eller att det blir för tidigt Vi borde eller... ju nära, jag och min mm. förra mm. det tyckte jag var jättebra, vi borde nära varandra ja, så... ja, men, men ändå i varsin lägenhet ja. det tyckte vi var jättebra Också ett bra upplägg, och jag tror att i att, och att, att familjekonstellationerna ser så annorlunda ut vissa passade ju säkert jättebra och oss passade bra att bo ihop nu Nu har vi liksom ett annat ja, nu har läge vi ihop igen, ja. ja, vi har flyttat ihop eh, sedan två år tillbaka när, när Max flyttade hemifrån då flyttade vi ihop igen, mm. för, det var mycket där konflikten mm. låg. Så att, och, och det funkar hur bra som helst. Så att, jag är inte emot att man bor ihop eller det men jag tycker nej, man att, man att man ska olika. Ja, Och man ska inte känna att oh nej, nu måste det här ta slut bara för att vi. Som du sa, mm. Martin, att ja, nu, nu kommer det här gå till skogen bara för att vi delar på oss. Men det, så känner jag också att oj, vad betyder det här? För, det var ett steg tillbaka kände du ändå. då? Ja, då? jag kände det som ett stort misslyckande mm. då. Så att det har ju tagit liksom det var bland annat när jag höll på med den här boken alltså att det var sådana insikter jag gjorde och även för Thomas och jag då min man pratat väldigt mycket om det och varit väldigt öppna mot varandra i djur i mm. de här jobbiga känslorna och rädslorna och det tror jag hjälpte båda oss mycket att vi vågade sätta ord och säga till varandra vad vi var rädda mm. för och... nu bodde ni sär då när du skrev boken eller? Mm. då bodde vi såhär här ja. jag skrev boken precis hur tänkte du just att, att det fanns så lite skrivet- och att, att du ville göra en handbok just? Precis. Om... Så att, vi kände som vi var så otroligt eh, kommittade till mm. den här bonusfamiljen- och så här det, här, det kommer säkert bli tufft emellanåt- men vi ska få det här att funka. Och sen gjorde det inte det i alla fall. Och då letade jag med ljus och lykta efter litteratur och hjälp. Och jag tyckte att det finns ju några böcker- men inte så mycket som var eh, konkret, Nej. tips, liksom, tydligt. Det, är väldigt, det finns bra kapitel om de här olika flytta ihop och träffa barnen. Och, jag tycker att den är väldigt enkel att läsa. Och ja, Jag ville att det skulle vara så här, sig. okej nu, nu är jag svart sjuk, vad gör jag då? <laughs> Eller nu förstår jag får ingen kontakt med mitt bonusbarn. Och då då ville jag att det skulle finnas både historier från, från andras liv där man kunde känna igen sig- Eh, och även så här, experternas tips jag vill ha, jag har åtta olika experter mm. som, så att det blev olika infallsvinklar så att det inte bara blev en, ett tips eftersom alla problem ser olika ut mm. och alla familjer ser olika ut och så vill jag ha då en avdelning så här, ja, men testa de här grejerna se om mm. det funkar eh, och sen vill jag också intervjua folk som hade varit igenom den här resan så, mm. så, här, det här, så här var det för oss och det här funkade för oss så att så min tanke var att man skulle liksom få det här och kunna ta till sig det- och förhoppningsvis göra en egen lösning av alla de här tipsen- och eh, inspirationen och kanske trösten. Mm. Ja, men så säger vi ju ofta i podden att vi kan ju bara berätta vår story- mm. och sen så är det upp till var och en vad de, mm. vad de vill göra. Jag tänker, vilket kom först, Hönan eller Ägget? Var det eh, tv-serien eller boken eller boken eller tv-serien? Det lustiga är att de kom typ samtidigt. Det var verkligen... Och det var inte heller... Så att jag, jag kommer faktiskt inte ihåg... Det kan inte ha varit... Jag tror faktiskt att jag hade kommit igång med boken mm. när Klara började prata om det här... Att det passade till en tv-serie också, ja? Ja, hon, hon, ja, fast här, jag, jag tror inte hon hade så bra koll på- att jag höll på med boken ens en sin gång. Utan jag började med det- hade börjat pratat med fakta. Jag är lite osäker på om hon ens visste det. Jaha. Så det var nog bara- eh, och lite helt slumpartat. Mm. Men det var väl också för att vi var båda- jag var i en fas, i en rätt krisartad- fas då, bonuslivet. Och- eh, och vi pratade jättemycket om det här och Klara var ju också väldigt och Felix också för den mm. delen. Vi var liksom inne i det så jag tror att det är ganska naturligt då eftersom vi är kreativa människor mm. att, att det börjar hända saker Man skapar bäst i krisen. Ja man skapar bäst och man börjar tänka på man, vad kan jag göra med det här liksom. Så. Nästan lite självterapi också. Ja och... den här boken har varit otroligt mycket självterapi för mig. Mm. Det som vår podd. Det är, ja. vi, vi går ja. igenom varje okay. kariktel, som en liten kris och sen så kommer vi ur det. Ja så. men det är ju bra. Men det är även så med tv-serien faktiskt att vi börjar ju och med så här, vad hände i helgen mm. eller vad hände igår och så berättar det, nej det där och där och sen, sen går man vidare en delningsrunda ja men nästan, ser... så ja, här. Men nästan. Mm. och ja. äh, allt som sägs stannar ju i ja, rummet mm. men, men ja. det är lite lustigt på tal om tv-serien jag tänkte mm. att bara mellan oss och våra tusentals <laughs> eh, lyssnare kan... mm. vad händer nu i avsnitt eller säsong två säsong två Ja, det är... Jag vi får inte stanna här då. Ja, bara mellan oss. bara mellan oss. Eh, nej, men det som, som händer eller har hänt är ju när vi kommer in i säsong två är att Lisa och Patrik har fått barn. Ja, ett gemensamt barn. Alltså, så det har gått något halvår eller ett år? Ja, eller ett precis. År, ja. Mm. Eh, så att det har ju blivit en... Det har väl gått ett år tror jag. Nu är jag så snurrig för jag är inne i säsong tre. Ja, just ja just så det. Så jag ja, det är det. lätt att... Ah. Jag får inte få ah. säga här. <laughs> eh, så det eh, Hela det, att, att Lodo, som den här lilla tjejen heter har kommit till familjen det gör ju att det ritar ju om kartan och utsätter bonusfamiljen för nya utmaningar. Knyter väl ihop lite men samtidigt så är det klart det, att det precis, blir Precis, ju... men det blir också nya eh, nya konflikter och mm. nya svartsjuk, ja och även Ja, men hur, hur, de vet ju hur de funkar ihop som par men de har aldrig varit föräldrar tillsammans till ett ja, där, hur går det för Martin kommer han över Lisa eller hur är det ja, vi får väl se man kan säga så här, jag tycker ändå att det går framåt för Martin det går framåt det går framåt, det går framåt för, för alla och sen är det lite stilt tillbaka men vi har ju försökt um, vår ambition har varit att man ska få följa karaktären att de ska utvecklas mm. att de ska som jo, men slutet på första där, mm. det, blir, det var ju faktiskt ett väldigt gulligt slut Mm. minns jag. Att mm. Mm. Lite jul och mm. harmoni. Precis. Och, och ja. en kom ut som gay. Och lite <laughs> <laughs> lite tillfällig ja. harmoni. Ja, precis. Ja. Ja, just, det är ju... just, ja, just Martin kan man ju både verkligen bli mm. arg på eller trött ja. på. Eller sådär, men ja. man samtidigt kan tycker man ju tycka synd om honom, synd om honom <laughs> också. Då, för att han är som han är. och så ja, men Jag men... älskar ju Martin för jag tycker <laughs> han är så mänsklig. Ja. Jag tycker ja. att han är, han är så... Ja, men det är på något sätt... Han har ju det där som jag tror vi alla har lite av- fast han har väldigt mycket av det. Mm. Han sätter ord på det. Mm. Vem skulle du säga att du liknar mest i serien? Um, Vem har mest jag, i sig? Jag tror... Både jag och Klara tycker nog att Lisa är, har nog mest av mm. oss- mm. Så vi brukar ju skoja om det. det, är nästan som uppdelning i manusrummet Att det är liksom pa, pa, Team Patrik, tim Lisa ja, Men jag, jag kan känna igen mig väldigt mycket i henne mm. Men jag tror jag känner igen mig lite i alla karaktärer ja. Sådär. Vad har du för tips som du nu vill dela med du mig av? Det bästa tipset Om du bara Oj. skulle säga någon skulle väcka dig mitt i natten och skrika <laughs> Ge oss alltså ett tips Moa Nej. Då skulle jag säga, gör det inte, Nej, inte. <laughs> bara, Run, Bara <run>, <laughs> spring, eller stanna kvar och skilja Nej Eh, oj oj oj ge bonusfamiljen tid för mm. den tar tid och jag tror det är lätt i alla fall var det så för mig jag vet för många andra man träffas man flyttar ihop och man tänker nu har det gått ett år varför funkar det inte mm. <laughs> men just bonusfamiljen det tar de säger att det i snitt tar upp till fem år innan den har satt sig och ofta tar det ju längre tid mm. och jag tycker om man låter bonusfamiljen ta tid så blir den bara bättre och bättre och Precis som i tv-serien så utvecklas karaktärerna. Ja. <laughs> så de som kan känna sig ett hopplösa i början blir sen, kan bli väldigt härliga och sådär. Så, där. så att, eh, ge det tid. Dra ner förväntningarna. Alltså att eh, just den här eh, drömmarna: det är jättehärligt, men var lite mer krassrealistisk. Eh, eh, och, och, och, och kanske en, en relation. Behöver ju inte bli som man först tror. Jag vet inte Nej, om, om ni tänkte att Thomas skulle bli som, som en ny pappa för Max. Men ja, då, då de får hitta en annan relation som de har nu. Ja. Har jag förstått att de ja. har byggt upp en annan typ av relation som funkar bra. Ja och jag tror precis det där så var det verkligen för oss. Och jag, jag tror att just också smart och prata om förväntningen- och inte utgå från att telepati ska fungera. Utan mm. så här, jag, det, jag, jag satt ju aldrig ord på det där- utan jag hade det som en liten- det hemlig mammadröm där. Att det, så jag såg det här mm. framför mig. Att mm. vi som pratade aldrig- och Thomas hade en helt, helt annan bild. Och jag, det är också där- jag var ju så väldigt, väldigt fast i kärnfamiljen- och trodde mm. att det var det vi skulle mm. göra. Mm. Så att förväntningarna, vilka de nu än är- dra ner på dem och jag tror också att det är bra att förstå om man nu, att försöka förstå att bonusfamilj är en sak och kärnfamilj någonting helt annat. Mm. Mm. Uh, och det är inte dåligt Nej just det, uh, det utan är bara, något det annat. Är bara an, an, ann, ja, annorlunda liksom. Det är som färgen blå är inte bättre än färgen röd Nej, eller färgen precis, grön, bara men, andra färger Ja men om man, om man har andra förväntningar Jag är inte ha bättre <här> än blåvitt Det har det aldrig varit <här> <här> Det är vår egen fotbolls <här> <här> Nej men om man, om man liksom om man har om man omfamnar det så, så tror jag uh, att det blir liksom lättare för en själv och en annan sak som låter ju otroligt tråkigt och snustort liksom, men det är acceptans. Att äh, acceptera verkligheten som den ser ut och inte försöka göra om sin omgivning. Att verkligen, jag tror att det här med att försöka göra om en ex-partner <laughs> eller bonusbarnen, jag tror att Gå till dig själv istället och se vad, vad du kan jobba med hos dig själv och så mm. tror jag att situationen kommer att kännas annorlunda och lättare. Men, men för mig har det handlat väldigt mycket om acceptans och att nej, vår familj kommer aldrig se ut som jag föreställde mig. Utan det, någon, det blir någonting annat mm. och det kan också bli bra. Mm. Tycker jag är bra eh, tips till alla familjer faktiskt. Nu när du har fått ett så bra tips så tänkte jag att du skulle få läsa ett ganska roligt kapitel i ah. din bok där du ger lite andra mm. tips kan man Litt säga lite andra tips ja. eh, som jag då kallar bonusfamiljens tio budord. 1. Du ska lyckas med allt du misslyckades med i kärnfamiljen. 2. Du ska flytta ihop med din nya partner och hens barn för att betrakta som en riktig familj. 3. Du ska älska dina bonusbarn lika mycket som dina egna och gärna lite till. Fyra. Du ska leva med bonusföräldrar du inte valt och bonussyskon du inte gillar och du ska vara entusiastisk. Vi eh, ska se här. Jag hoppar lite här. 6. Du ska icke känna svartsjuka mot expartners och tidigare liv och absolut inte mot dina bonusbarn eftersom det gör dig till en dålig människa. Sju, du ska anordna lättsamma parmiddagar och umgås otvunget med ex och ex 8. Åtta, du ska aldrig mer kunna bestämma när du vill ha semester. Du får ansöka om ledighet utifrån din partners, expartners, nya partners, expartners partners arbetsschema. Mm. Och då skulle jag vilja be er att riva ut den här sidan och bränna upp den. De här budorden. Ja, det, är det är mitt sista anti ja. Härligt. Tack, Moa, för att vi fick prata med dig. Ja, tack. Jättekul. Det var jättekul att och komma tack hit för ändå att ja. Och Tack för TV-serien. Vi ser fram emot säsong ja. två. Tack. Och tre. Ja, ja men... och fyra. Ja, det... och fem ja, Vad trevligt det var att träffa Moa och höra mer om hennes liv och, och hennes familj. Ja, jättekul. Jag blev nog lite starstruck där. Jag känner att jag pratade extremt snabbt. Mm. Och så avbröt jag henne ganska mycket. Ja, jag tänkte att det var för att du inte ville att jag skulle säga så mycket. <laughs> ja, så kan det nog vara. Jag tänkte en rolig grej angående Moa var att sen på lördagen så var ju hon med i tidningen. Och ja. Så att jag läste tidningen så här så bara Ja, ah, men där är Moa, vad kul. Men sen så sa jag att jag var två stycken bredvid henne. Just det. Så det som du kände ju, igen. Det var ju vi. Det var ju bonuspappan och mm. plusmamman. Vi var med på bild. Ja. Vi ska ju prata om tv-serien Bonusfamiljen mer. Som vi även pratade lite med Moa. Men jag tar gärna ett lyssnarbrev först. Ja, ah, ska du läsa det? Mm, jag vet inte om det är min tur, men, men jag kör gärna. Ja, ah, kör hårt. Hej på er. Jag ska inte säga som alla andra säkert gör- att jag älskar eran podd och att ni är så himla bra. Jag säger snarare att jag är nyfiken på podden. Nyfiken på om den verkligen kan ge mig något. Jag har lyssnat på två, tre avsnitt- och visst är det roligt och käckt- men ni får allt att låta så himla enkelt- det är bara att prata och ta emot hjälp och bla bla bla. Nu lät det som jag hatar er podd, men det gör jag inte. Jag gillar den och jag gillar att det pratas mer om bonusfamiljer. Men jag skulle vilja höra mer om den mörka sidan. Hur jävla asjobbigt det kan vara ibland att vara bonusförälder. Hur ofta man vill ge upp. Hur mycket man ibland kan ogilla sina bonusbarn. Och hur man kan känna svartsjuka och ilska. Inte bara de fina och accepterande känslorna. Min mans ex är en jäkla ragata och hon gör vårt liv vedervärdigt ibland och jag har ingen som helst lust att samarbeta med henne. Märker nu när jag skriver att jag låter som en hemsk människa men jag har verkligen kämpat och bjudit till. Men jag och mina barn kommer alltid längst ner på prioriteringslistan i våran bonusfamilj. Lämna då kanske ni tycker men jag har lämnat en familj en gång och denna gång vill jag att det ska fungera. Suck. Nåväl, jag kan i alla fall glädja er med att jag kommer att fortsätta lyssna på er. Förlåt att jag kräktes ur mig det här, men livet i min bonusfamilj är faktiskt förbannat långt ifrån härligt. Hälsningar, Karina. Mm. Nej men absolut, hon får gärna kräkas på oss. Kanske inte bokstavligen. <skratt> Nej, lite mer bildligt då. Ja just det, bildligt heter det. Om hon ska kräckas bokstavligen så behöver hon ju skaffa någon slags vattentätt kuvert och liksom posta iväg det till oss. Men jätteäckligt Martin. Du får det får hon inte. Vi hoppar över det. Men ni får uh, mejla. Eller... Absolut, säga till oss att uh, håll inte på sådär. <laughs> Men, uh... Hon har ju en poäng. Alltså det här med mörkrött uh, som vi kanske inne och snuddar vid bara men, men som vi inte riktigt kan gå in i eftersom vi är inte riktigt där på samma ställe men, som hon är. Kanske. Du har ju inget mörker Martin. Du är som en ljus, nybakad för alla mm. ungefär. Men det kanske finns något bra med det också. Och vi men har ju... vi, har ju, vi har ju problem. Vi är ju du nu? Är det något du tar, Vi har praktiska problem. Ja, men det, har det är många alla. människor som är inblandade i en bonusfamilj vilket gör att det inte bara är å... Hej och nu ska vi ändra. Du kan ju berätta Nej. om din uh, lilla fina idé du fick här ja, i veckan. Vi har ju bytt schema på jobbet så att det har blivit andra jobbhelger och även kvällsjobb. Och då passade det, då går det inte för alla andra reportrar att byta Jag fick kanske alltså alla andra reportrar anpassa det. sig efter vår <laughs> ja. bonusfamilj. Men då får vi ju då ansöka två stycken eh, pappor. Ja just det, jag har ju hos... två papper. Mm. Nej, ju det har jag. Men <laughs> det är en helt annan historia. Men barnens två pappor. Och så blir det ju då... Den ena pappans ex eh, har ju träffat en ny kille som har barn med en annan. Ett, ytterligare ett ex. Så, så i princip vill... så måste vi ju egentligen veta hur hon vill ha det. Långt där borta är andra Ja, för inte... att veta om de kan byta med sin son som även är son till ditt ex. Vi liksom, det var knappt så jag hängde med där. Kan nej, jag säga. det är sån klassisk familjeträds och så är vi någonstans i Örebro dessutom. Ja. Men det verkar ha löst sig nu. Så ja. att det blir ett byte till årsskiftet. Det kommer nog inte att påverka podden däremot. Nej. Den kommer ut varje vecka. Alla måste anpassa sig efter podden. Men emotionella problem kanske vi inte har lika mycket av som brevskrivaren. Inte lika alltså, svåra kanske med nej, att man hatar någon. Eller men så. jag har ju faktiskt varit med en annan både som är innan. Mm. Och där hade vi lite mer emotionella problem. Ja. Lite, Det var lite mer, om man ska fortsätta bröd jämföra. så var det lite mer som ett grovt bröd. Som så. ett sånt här svart, torrt, tungt autobahnbröd. Eh, nej, kanske inte så, nej. inte så tandknäckande utan mer svårtuggat men ja. Jag måste säga att det är en liten referens till en gammalt radioprogram som heter Puttepurs Lyckoshov, om någon nu minns det. Ingen minns det, nu går, vi nu går vi vidare. Det här med att vi tipsar om att prata, det är ju för att det är ju så vi gör. Vi kan, inte göra, vi kan inte prata om tips som inte vi gör. Men jag tror alla experter säger det också, att utan kommunikation så... Kommer man ingen vart. Nej, men då är det man ändå hjälplös. Då är man som ett SJ-tåg, man kommer inte fram i tid i alla fall. Eller? Det Ja, Nej. Nej. <laughs> eh, men... Prata. men Jag kom på det. Apropos prata, så ja. gjorde vi ju den här grejen när vi tittade, när vi tittade på Bonusfamiljen. Ja. Så tittade vi ju lite snutt, och så pausade, pausade vi, och så pratade vi om det, och så tittade vi lite, och så. Eh, detta är faktiskt sant. Ja. Ni kan skratta bäst ni vill där ute, ja. men vi gjorde så. Och det måste ju vara ett bra lite betyg nördigt. för Bonusfamiljen som TV-serie att den väcker liksom igenkänning och att man. Får ett behov av att diskutera det man har sett. Mm. Och sen en sak till som serien har. Den har ju humor. Och jag tänker att humor behöver man i en borånsamilj. Det tror jag också är livsviktigt. Det är det, det väl i alla, alla familjer, men relationer. Men... Just det kan ju bli väldigt skrattretande ibland. Att, och då kan man ju välja då. Att antingen stå och skrika in i en kudde. Eller så kan man skratta åt det. Eller göra lite både och. Skratta in i en kudde. <laughs> Nej men det är absolut. Den humorn det är ju skönt att, att vi delar den. Och det känns som att barnen ofta är med. Både med sina olika slags humor och mm. Sen tänker jag på det här med att hon tyckte att det fanns accepterade och icke-accepterade känslor. Och det tycker jag är jätteviktigt att alla känslor är accepterade. Sen är inte alla reaktioner på känslorna accepterade. Man kan ju känna svartsjuka men man kanske inte måste agera på den. Man kan ju känna ilska ja, och frustrationen. Men det sa väl Moa också att, att man får man måste veta ja, om att det, det är vets, det här kommer finnas med på något sätt. Man får sätt. inte känna att jag får inte vara svartsjuk jag får inte vara arg, jag får inte vara utan det är självklart får man känna det för det mm. kan man inte hindra. Och sen så får man kanske då hitta ett sätt att kanalisera det. Jag ja. har hört många som säger att när de känner så i bonusförmedlingen att de ska gå ut och göra någonting annat bortom bonusförmedlingen träffa kompisar, ja, inte, gå det. och träna Det är nog inte fel. så där får jag bli av med det. Men och sen ja. så hjälper det ju inte bara att lyssna på en podd, förstås. Nej, det finns inga genvägar. Och, nej. Det är inte så att man kan ta ett piller och så klarar man livet i en och Nej. Och vi måste ju eh, rekommendera när det blir sådana här Om det inte är ett starkt svåra fall. sövande piller. <laughs> är vi måste ju, tunga droger. Vi måste rekommendera eh, att man går till en expert, som vi inte är experter. Så att, eh, och vad känner vi för experter, Martin? Vi känner Stina Pettersson från Familjeträdet. Fa, fa, fa, familjeträdet. Men henne har ni I, i redan hört så att, ja. eh, men, men jag vet också att kommunen erbjuder faktiskt en hel del eh, både föräldrarutbildningar, mm. föräldrarstöd, pappagrupper. Ja. Jag såg en nu skilt, de hade en sån här skylt, grupp för föräldrar som är skilda. I ja, våran stad, Varberg. Ja. Så att ring till en kommun och kolla vad de har. Men får man vara med i den även om man inte är skild? Om man är nyfiken på hur det funkar? Kanske om man är en bonuspappa. Vi får se. Vi kan väl höra av oss till dem. Ja. Sen så vill jag säga till Karina att det är jättebra att hon vill fortsätta kämpa. Och att hon inte bara vill lämna. Redan där det visar ju en, en styrka hos henne. Ja. När hon har det jobbigt. Jag hoppas på att det finns en till som vill kämpa. För det kan vara väldigt jobbigt att vara den enda som kämpar och ja. drar och sliter. Och om det nu är, är så att det är hans ex som eh, ställer till det lite så att, att han kan vara med och sätta gränser där mot henne. Det är väl det som är, det är svårigheten i en att Man måste verkligen vara två som vill. Ja. För sen så kommer du att behöva kämpa antingen med eller mot de övriga föräldrarna. Mm. Så att det Ja och vi vet ju inte hela storyn här Men, men eh, lycka till Men tack för ditt brev och Fortsätt skriva in antingen på mail på adressen Bonuspappan.plusmamman Eller skicka meddelande via till exempel Instagram och Facebook Där hittar ni oss lätt Inga spyor i vattentäta kuvert <laughs> Ska vi inte prata mer om eh, tv-serien? Jo det var ju veckans tema Bonusfamiljen som... Du har ju skrivit en krönika ja. Om tv-serien har hört. Det var ett tag sedan nu, men, men det gjorde jag. Det, och Därför känns det lite som det är vår TV-serie på något sätt. men Kommer du ihåg vad du skrev då, eller vad du tyckte då? Ja, på ett ungefär. Det, jag kan väl ha, göra en liten sammanfattning så. Det är alla kanske inte har sett den, alla borde ju ha se, sett den. Men jag kan ju berätta lite kort. Jag tänkte att du skulle ha så här citat. I i citat. Din... Det som jag minns var att en av psykologerna säger ju att en bonusfamilj är som en kärnfamilj på Anabola. <laughs> och det Ann. låter ju lite tillspetsat så, men ganska roligt också. Jo, men det stämmer nog. Annars handlar det ju om ett, ett par då som har barn sedan tidigare. Båda två, Lisa och Patrik heter de. Och de väntar sitt första gemensamma barn. Och barnen är ganska olika. Eh, deras eh, stora systern där vill liksom bryta sig loss från familjen och, och krigar ganska och mycket Lisa mot mamman. Lisa har ju mamman. Eddie och Bianca. Ja, och Bianca är stora syster. Eddie har ju, tror man då, någon slags eh, bokstavsdiagnos som han inte har fått behandling för. Så han är ju lite mer eh, strulig och sådär medan Patriks son som är jämnårig, och heter de William lika, Går inte de till och med i samma skola eller klass? Ja, i alla fall samma skola eh, och han är ju då jättelugn och duktig och sådär nästan löjligt skötsam mm. så det blir ju förstås eh, krockar där. Och även deras respektive ex då Barnens andra föräldrar är ju väldigt olika Martin, som spelas av Fredrik Hallgren som vi har intervjuat inför ett kommande avsnitt. Den här Martin är ju väldigt strulig och ser sig själv som ett offer. Medan Katja som har varit gift med Patrik. Katja är... som spelas av, av Petra, Mede, Petra Mede. Ja, Hon gör det bra, det är kul att se henne i en mer dramatisk roll som inte bara går ut på att få skratt. Men jag tycker hon är cool. Du tycker hon är lite stram. Eh, inte Petra det vet jag inte. Så. Nej, men, men Katja. Ja. Katja. Jag tycker hon är lite känslokall. Hon spelar någon slags chef och väldigt sådär högpresterande och allt ska vara perfekt. Eh, och sen så finns det då lite i utkanten finns det arbetskollegor till de här två då. Eh, och även då Martins mamma som är farmor. Till två av barnen. Och hon har då en väninna som lite oväntat spelas av Lillbabs faktiskt. Mm, Där ska vi inte oväntat. avslöja. Det finns en liten kul twist på slutet eh, av serien. Men nej, jag, jag minns bara att jag fastnade att jag gillade den hela hela upplägget och att, att det var, inte var det här eh, typiska situationskomedin som solsidan. Det handlar som om att hon går i terapi. Ja, det finns ju två eh, terapeuter med också. Lisa och Patrik dit. Och då kommer de dels med lite intressanta sådär råd och de har resonemang kring det här. Men sen så får man se dem i sitt privatliv, för terapeuterna är ihop då. De mm. är ett par. Och där kan jag väl tycka att det blir aningen krystat ibland. men, ja, men jag tycker de är roliga. Ja, det är ju, de har ju ännu mer problem egentligen. Ja, det är ju det är som kända komiker också barn går alltid barnlösa. Ja. span barn går alltid barfota. Ja, så är det. Ja. Ja, nej, men det är Johanna Ulfusson och ann som är kanonskåd. Överhuvudtaget hela. Alla är ju väldigt eh, duktiga i serien. Jag tänker vem... Eh, vi frågade ju Moa det. Vem som hon identifierar sig mest med i serien. Vem mm. identifierar du dig med i serien? Jag tror att du skulle kunna gissa det. Att, att jag ser mig mer som en Patrik än som en Martin. Det känns lite som att Patrik. Men det blir väldigt mycket att jag tänker att du är Martin bara för att han heter. <laughs> ja, Nej, men Patrik är också. Då, som jag kanske ser mig själv ibland lite så eh, ordentlig och lite eh, ja, duktig kanske på något sätt. Så. Men eh, vem ser du dig mest som? Jag alltså, inte men jag ser mig mest som, men jag tycker bäst, alltså, jag tycker bra om Katja. Ja. Jag tycker hon är cool. Liksom. Hon, hon gör det hon vill. Hon lyssnar inte på någon så utan hon, hon är smart och hon är skärp. Sen så är det ju som du säger: Hon stänger av känslorna lite, men hon luckras ju upp där efter ett tag. Och ja, det är till och med så att hon, hon har ju någon slags eh, k-korrelation med en chef på jobbet, trots att hon faktiskt är intresserad av en. Där en identifierar annan, lite, jag inte jättemycket. Båda mina chefer är kvinnliga. Ja, jag, du har ingen. Eh, Motsvarighet. Du, du är liksom alldeles för fantastisk och unik för att pressas in i en liten rollfigur. Nu kräktes de igen och <laughs> skicka det till oss. Ja, Men jag måste säga sanningen. Ja kan. Det var ju gulligt. Mm. Jag tänker: finns det någon som bär, alltså är det någon som liksom är huvudrollen och som den kan man inte plocka bort. För att ja, den det, men Lisa och Patrik är ju och, och det låter ju som att de fortfarande fortsätter att vara i centrum nu i nästa säsong. Mm. Det är de, de är ju själva bonusfamiljen och sen är de andra. Lite satelliter som snurrar runt. Ja. Jag har en liten annan favorit som jag, jag kanske inte identifierar mig med honom. Men jag tycker att han är himla duktig. Ja. Och det är han som spelar Eddie. Ja, just det. För han, alltså, man tycker ju att han är asjobbig mm. och tänker bara jäkla unge. Mm. Men sen på något sätt så vändes det under, under scens gång. Och man och faktiskt, han han han kämpar ju med sin bokstavskombination och det här och jag tänker att det händer mycket så i verkligheten också att många människor bara avskriver barn som mm. jobbiga barn istället för att veta varför de är jobbiga och jag, jag tror faktiskt i längden att man, man kan bli trött på någon som är så ordentlig som vilja med mm. även om de barnen behövs också förstås, men, men jag håller med dig och det och eh, som jag förstod det så är eh, sen där som heter Frank Dorsin. Han tror jag inte har gjort så mycket tidigare. Dorsin är lätt bekant på något sätt. Ja, han är ju då son till Henrik och Hanna Dorsin som är bland annat med i aktuella nu i nya säsongen av Grotesco. fantastiskt rolig Men inte han är i Solsidan också? Ja, just det. Henrik Dorsin spelar i Ove i Solsidan. Aha, det är det och han har gjort ändå. jättemycket annat. Allt möjligt, musikaler och långfilmer och så. Han är, han är en favorit. Jag tänkte det Martin att nu när vi har pratat lite om bonusfamiljen. Mm. Skulle du kunna läsa den där sista delen på kröniken? Ja, just det. Ja, jag har nog kanske inte läst upp den för dig men den har ju påverkat eh, våra liv lite. Det låter så här då. Ni som känner mig vet att jag har en sambo som är både vacker och begåvad. Och hon vill att vi stryker bonusdelen och bara är en familj. Sambo förresten. det ordet gillar inte mitt livskärlek. Och flickvän låter för futtigt. Dags att ändra på det nu. Därför frågar jag dig, Maria Åkesson. Om du vill bära min ring idag och tills mänskligheten har förstört jorden och gått under. Vill du göra mig den äran och bli min fest Ja, det stämmer faktiskt. Du har aldrig läst den för mig. Nej. Du har egentligen aldrig fria till mig. Jag har bara ja. läst det i en sån här random tidning. Alla den har snubbe det. som fria till mig. Men du har aldrig sagt det. Har jag det? inte. Och Nej. nu gick jag ju inte ner på knä heller. Nej. Så det får, det får vara nästa. Man kan väl fortsätta. Dåligt frieri, Martin. Och, ja, men kan man inte tänka sig att man fortsätter att fria till varandra lite då och då? Jätte ända fram till. Jag är en tidning framför tusentals läsare. <laughs> men lite speciellt var det. Det ändå. var jätte mm. Jag blev jätteglad. S sista tanken med bonusfamiljen är väl att, att vi måste på något sätt näsla oss in där och vara var med som. Någon ja, vi kan ju vara Ja. Kan det vi vara det så här, bonuspappan och plusna som så bara, glider vi förbi där så bara, där är de Ja, vi, vi ska ju intervjua Klara också så då har vi ändå En chans att inskriva i ett, Ja, två av fyra eh, originalskapare där Felix var ju med och Kalle Martin också Ja, vi får jobba på det på något sätt mm. eh, Nästa veckas tema eh, är också <laughs> ett bonustema eh, Men då handlar det om hur mycket man kan Få ut och lägga ut av sina bonusbarn i sociala medier. Ja, temat är bonusföräldrar och bonusbarn i sociala medier. Och då har vi snackat med en snubbe som är just en bonuspappa i sociala medier. Ja, just det, han bloggar ju på Lattefarsord. Aha. och är väl huvudbloggare där och heter Dennis Nyheim. Han bor i Umeå. Ja, han är nog beteendevetare egentligen men skriver mycket om bonusfamiljer. Ja, det ska bli intressant. Ja. Uh, och innan dess så ska vi även hinna iväg på en ny liten uh, turné, en liten road trip. Ja då tar vi oss ända från Umeå och till Skåne. Ja just det, Umeå var ju bara på telefon men, men vi har ju Men gjort, det uh, låter mycket bättre om vi säger att vi åker från Umeå till Skåne. <laughs> Skåne. Vi ska ju till Engelholm och träffa den, uh, en av en, ensam mamma söker tjejerna där, Jenny. Och sen ska vi vidare till landskrona. Landskrona. Landskrona. varför ja. man pratar skånska ja. då? För min far, han är från Skåne. Ja, han är från han är, nej, nej, Vinslöv. Vinslöv. Ja, så jag är ju 50% Skåne. Ja, det kanske är. Ja, ja. Så jag kommer att prata så här hela. Och mamma är från fast det blir lite Halmstad. Halm... Ja, jag kände att det blev faktiskt lite Halmstad-dialekt. <laughs> så det var nog det som kom fram. Ja, och där ska vi träffa... Dennis och Thomas. Mm. De har ju den här podcasten Thomas och Dennis podcast. Ja, just det. Den är populär och de uh, pratar väl om skilsmässor bland annat. Nej, men de och... pratar mer om så här: uh, att uh, hur kan man få mer lycka och framgång i sitt liv? Aha, just det. Ja. Ja. En vi... glädjepodd är det. Ja, ja, ja. Positivt tänkande. Det... Fast inte tänkande. Man ska inte tänka. Man ska sluta tänka. Ja, ah, vad spännande. Det blir spännande. Mm. Ja. Tills dess så säger vi som vi brukar. Att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då. Alltså Martin sa du verkligen hora i porten. Hora? När då? Vad? Du sa ju hora där i början. Nej, det var inte jag. Det var han de...